Xerriaren krisia ez da uaikoa, aspaldidanik abiatua da. Prisioak apal, xerriaragi egiten dutenen zat, eta azken aste hauetako gertakariek ere ez dute deus hobetzen. Krisa horrek zer eraginduen eskoalerriko xerri azleetan ere jakin nahian, joan gira zonbait laborarien ikusten. Aka marriko Robert aspaldidanik ezagutzen du krisia huri. Horai, lana hau du eta xaili da hemen bere semeari. Baina, krisia hori aspaldikoa dela, erraiten dauku. Nahiz eta azken hilabete hauetan, entxeatu diren, hoinarrizko presioaren finkatzen. Eta ez da ere gizan omen. Bien sur, celebreton, ki on desidea, puzke no, Generala, a pohermel, que bezun kuzo baguetta magik, on Mais aux aveux, il y tous ces mouvements et, et, et c'est tout revenir vers la semaine avant où où le cadre avait arrivé un quart Ez de regisan orren finkatzia eta gainera, ez da epe luzerako izan zeren eta beria hori dudan ezagia izan baita. Jo Dolegi. Et déjà deja semblerait que le créateur ne soit plus d'accord pour payer le cadran à ce prix-là. Entre autres, eh bien, un des plus gros élevages, la copère, qui serait à remettre sans doute. Alors, je ne sais pas vers où va eta azken egun hauetako gertakariak ez dutera ikusten gauzak hobetzen ari direla eta horrek zer den geizkio hiten denik eta nola atera behar ditaiken egoera hortaika. entar profesioneko ibil moldea bera berriz ikusi behar dela erraiten zaukun dolegi jaunak Se voar pokoa onanela, dano grupemen, dano xoza, ki se ki decide kua, ki se esko le produkteur ha le droa de dir, esko n'ha pa, dans un filier, le droa de dir, zakutetan, Eta Bayonako xingarra IGP hortan, aribaïta l'anien n'ere, Robert Dolegic, arrêtez-en saukoun, hemen m'edien n'ere, basire la, gauzak, obetu Je ne vais pas me faire bien voir, mais... La dernière augmentation en port, pour ce qui jambon de Bayon, eh... Eh on est passé à 3 ou 4 kilos de plus, parce qu'il fallait alourdir il faut des jambons lourd il faut aller à 9 mois, tout ça, très bien on est Qui sait qui prend tout ça sur le dos C'est bien le producteur, et il n'y retrouve pas son compte, hein... Et on ne parle même plus de rémunérer à juste niveau celui qui embauche. Alors ça c'est c'est à revoir chez nous. On en est là, ça va plus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça merkatu nagusia estutela haslek batere kontrolatzen ez eta ere ez dutela beren boza entzun arastenan, eskuaregian beste xegia hazle batzu ere, badira, bere merkatua edo merkatu urbilian ari direnak edo marka bereziekin, edo etxeneko zpenak, edo ere labela egiten dutenak, horietan da, alen klaveri, amiku zehaldekoa, bere esperientziaren parte emaiten dauku. Bukuk eh, eten duta porlabel ruz, uh, eta zeriek kanpoan ka, dira, eta bukuk bon, bat du, du, du, du, du presioa eta garanti, eta hostako, ez du berg ber, ber sentimendiak ez berg hiza gola senditzen, mena mi bon, a best allertic valan eta sta la parteă Cri ai e gust tu a la sendiție mea bon vești e, staize custe beste beste labora, labora, labora, labora, labora, unduan, e, esti, la laborrie ca a un doan este la isize arita greta che la dificultatate va preta bon sta sta eu la la laninxcăerie e custeți best bestia peste estirerea mu sa Merc este a șiușina suriuște este la parte sușna Hoy de de de venir a Chicago, cheria que este resumen traje de Seria en Chicago y va le no falta cela cheria a iti, eta ezta bate mesa la. Acho que soitia gure onduan, reina eri guzietan ebasien eta echa la guzietan masen masen Eta ez, ez da eskolerian, eserrik antziniuko bate. Ez esperientzia bat ere da, hemen garazi baigurrik aldean diren iru azlek saltzen duten manesatxergia. Talde horretan da, eniautu lagar baigurriaga eta horien esperientziaaren berri maiten dauku. Gu pixkat demarkatiak ira gure produktoa dugu eta ez da jas uh, produktoa bera. Beraz ola, guk gure emerkatia bat dugu eta dibidez bat urte bat presioak ez dut aldatu, aldatu Ondorioz bon, krisia hori ez dugu sobera senditzen Kalitatean aldetik duzie beraz diferentzia egitena. Bai produktua daia ez da gauza bera, guk ola, errespetatzen dugu kaila de charge delako bat Hoji esker produktua ez da berdina beste kalitate bat da, efen diferenta da Beraz hoji esker askiuntza barologizatzen dugu Eta presioak gu ditugu finkatzen uh, gu gira elkaketaratiak, ahremanetan gira zuzenki uh, gure bezeroekin, harrakinekin, uh, ostatuekin eta denekin. Eta presioak uh, hemen datzen edo apaltzen ditugu uh, ola, gure etxaldetako uh, fresen arabera. Beraz, hori uh, libertate bat da uh, gure tako. Ideea baten ukaiteko, horre ipatzen zen uh, kanditatea hundian egiten den txerri huri euro bat behar goizentima kilua, ziek zenbatetan ziste? Adibide baten emaiteko, bongu bi eurotaik uh, goitik gira, Behas, uh, bola, ez da gure zerriak gehiago goztatzen du piziago baita, Baina, uh, diferentzia laike bada. Bai. Kalitatezko desmartxa eta merkatur bilian hartzia da, terabidea, laborari batzuentzat. Merkatu nagusian, ari direnen aldiz krisiak segitzen du. Atzo, Britanian izan behar zen kotazioa ez da iragan, oraino koperle eta bigar bi industrilariek ezpeitute parte hartu nahiukana.